Schlaflose Nächte mit Hanni und Nanni. Folge 68 Als durch ein schweres Unwetter auf dem Lindenhofgelände eine alte Buche entwurzelt wird, stoßen Hanni, Nanni und ihre Freundinnen im Schlamm auf eine Schatulle, die ein antikes Tagebuch enthält. Doch was haben die geheimnisvollen Aufzeichnungen zu bedeuten? Als sich die Mädchen näher mit der Sache beschäftigen, wird es richtig gruselig. Wird der angekündigte Fluch jetzt etwa Wirklichkeit? Ein neues aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof.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 Ach, seit über einer Woche nichts als Regen. Bereits am zweiten Tag hatten einige der Lindenhof-Mädchen über das schlechte Wetter geklagt. Und als wäre dies nicht schon schlimm genug, war seit gestern der Vorplatz des Internats durch die Regenfälle erheblich abgesatt. Weshalb nun wegen der Reparaturarbeiten unaufhörlicher Baulärm ertönte und auch nicht gerade für gute Laune sorgte. Eine Bewohnerin des Lindenhofs hatte sich durch das schlechte Wetter bisher nicht die Laune vermiesen lassen. Elke Lemanski, die Klassenlehrerin von Hanni und Nanni. Doch das änderte sich gerade schlagartig. wegen heute ist ihr persönlicher Glückstag diese horoskop dann die scheint absolut talentfrei zu sein Und auch noch dieses unwetter oh, auch das noch ja lemanski Ach Rita, wie nett von dir zu hören. Dich mitnehmen? Nein, das, das, das, das geht nicht. Nein, leider nicht, der Wagen ist voll. Ja, bis auf den letzten Platz besetzt. Jo, ja, das ist sehr schade. Ein Taxi? Gute Idee. Wie, äh, von, von dir bis zum Studio? Ja, ich weiß, das ist sehr teuer. Du, mein Akku ist gleich alle. Also, bis später, ja? mitnehmen. Hätze <lacht> wohl gerne. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Welcher Blödmann hat mich denn hier zugeparkt? <lacht> Zur selben Zeit saßen Hanni, Nanni und ihre Klassenkameradinnen gelangweilt im Gemeinschaftsraum. Und wussten nichts, mit sich anzufangen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Glaubt ihr, dass es überhaupt jemals wieder aufhört zu regnen? Ja, Alter. das fragen wir uns wahrscheinlich alle. Wer weiß. Kopf hoch, ihr Lieben. Laut Wetterbericht soll der Regen gegen Mittag aufhören. Also, so, sag mal, wer ja. hupt denn da draußen so penetrant? Hm. Die Hupe kenne ich doch. Moment. Ratet mal, wer da unten im Auto so unermüdlich auf sich aufmerksam macht. Was? Was? Oh. Äh, Lass sehen. mal gucken. Das ist deine Mutter, Sinje. Aber warum macht sie denn so einen Höllenlärm? Weil sie so gerne den Klang ihrer Autohupe lauscht, Ellie. <lacht> Ach, nun hör schon auf, Ellie zu veräppeln, Jenny. Ist doch eine berechtigte Frage. Und im Gegensatz zu dir, liebe Jenny, sehe ich noch nicht mal, was da unten passiert. Wie auch, wenn dein großer Kopf einem jede Sicht nimmt. Ach, so spannend ist das auch nicht, Ellie. Frau Lemanski kann nicht wegfahren, weil ein Wagen der Bauarbeiter ihr die Ausfahrt versperrt. Wo will deine Mutter bei so einem Wetter eigentlich hinsen? Scheint wohl was Wichtiges zu sein, oder? Ja. Hm? Extrem wichtig sogar, Elli. Ihr kennt doch bestimmt die Sendung Hop-Hop, oder? Hop-Hop? Die erfolgreiche quiz sendung im Fernsehen, in der prominente gegeneinander antreten. Also, die kennt doch wirklich jeder. Und genau deshalb ist Mama heute Abend als Kandidatin dabei. Sie hat sich wirklich sehr intensiv auf die Sendung vorbereitet, weil sie unbedingt einen spitzenmäßigen Auftritt hinlegen möchte. Oh, wow. oh. Davon erhofft sie sich nämlich endlich wieder mal ein paar oh. Filmangebote. Ihr wisst doch, wie gern sie wieder nebenher als Schauspielerin arbeiten würde. Oh, oh nein! Der Blitz hat die alte Blutbuche getroffen und sie ist umgefallen direkt vor Mamas Auto. Oh, okay. Mama! Mama! Ist alles okay? Nichts passiert, mein Engel. Aber den Baum hat's umgehauen. Das sehe ich mir mal näher an. Oh, sei bloß vorsichtig. Was macht sie denn da bei der Wurzel? Keine Ahnung. So dumm, dass man sie nur von hinten sehen kann. Ja, mhm, aber da kommt endlich ein Bauarbeiter herbeigelaufen. Ja, stimmt. Kimmel, ist Ihnen was passiert? Danke der Nachfrage, aber würden Sie das endlich Ihren Wagen wegfahren? Sie haben mich zugeparkt. Ja, ja doch, bitte entschuldigen Sie. Mama, brauchst du wirklich keine Hilfe? Sollen wir nicht besser runterkommen? Ich, äh, nein, bei diesem Sauwetter bleibt mir besser oben. Außerdem muss ich dringend los. Ich bin eh schon zu spät dran. Küsschen, drück mir die Daumen, ja? Aber Mama, bist du wirklich Und weg ist sie. <lacht> ja, Schauspielerinnen sind eben anders als die anderen. Vielleicht nicht alle, Jenny. Aber unsere Frau Lemanski auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Der spektakuläre Vorfall ließ den Mädchen keine Ruhe. Wie konnte so ein alter Baum von einer Sekunde auf die andere so einfach umfallen? Das schrie doch geradezu nach Aufklärung. Und so beschlossen die Freundinnen trotz des heftigen Unwetters, sich den Schaden genauer anzusehen. Oh. Seht euch das an, der arme Baum. Oh. Oh, und was der für Wurzeln hat. Wie konnte der so plötzlich umkippen? I, dieser ganze Schlamm. Und dazu peitscht einem auch noch der Regen ins Gesicht. Oh nein! Was hast du, Elli? Mein schöner Ohrklipp. Ist plötzlich in die Schlammgrube gefallen. Was mache ich denn jetzt? Den finde ich doch nie wieder. Ich sehe auch nichts. Oh, mein schöner Ohrclip, das überlebe ich nicht. Ach, Kopf hoch, Elli. Du kriegst von uns einfach einen neuen. Ach. Also lass das hässliche Ding liegen, wo es ist. Und wir können ja dann vielleicht... Oh, da hast du ja wohl nicht mehr alle fürs. Das war ein Original Karina Calucci Ohrclip. Hm. Der war richtig teuer. Solche Juwelen lässt man nicht einfach im Schlamm liegen. Aber ich wollte dich doch nur... Oh. <lacht> <lacht> Elli, was machst du denn da? Na, dreimal dürft ihr raten. Bleibt <lacht> mir ja wohl nichts anderes übrig. Irgendwo zwischen dem Schlamm und den Wurzeln muss dieses Ding ja schließlich sein. Ellie wüt freiwillig im Schlamm herum. <lacht> Dass ich das noch erleben darf? Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hast du ihn etwa gefunden? Leider nicht, aber hier scheint etwas zwischen den Wurzeln irgendetwas Dreckiges eingeklemmt. Was ist es denn? Ja, sag, Elli. Gleich hab ich's. Herr Rittje, sieh doch das an! Oh. Mensch, Elli! Himmel, Das sieht ja fast so aus wie, wie eine uralte Schmuckschatulle. Allerdings. Oh, das scheint aus Metall zu sein. Oh. Vielleicht ist da ja viel Geld drin. Oder wertvoller Schmuck. Vielleicht sogar beides. Oh, ein Schatz. Das wäre ja ah. der Oberhammer. <lacht> oh. oh. äh, Mädels, hallo? Erstmal tief durchatmen. Bisher wissen wir doch überhaupt nicht, was tatsächlich drin ist. Richtig, Fiss. Den lässt sich nicht öffnen. Mhm. Also so ohne Weiteres kriegt man das nicht auf. Ja, da muss ja was Wertvolles drin sein. Ja, da bin ich mir noch immer nicht sicher, Elli. Aber überleg doch mal, weshalb würde sich jemand die Mühe machen, so eine Schatulle einzubudeln? Nur so zum Spaß doch wohl nicht, oder? Naja. Ja. Ja, ja, ja. Trotzdem. Mir klopft das Herz jetzt schon bis zum Hals. Sind wir gleich reich oder nicht? Ich fürchte, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das herauszufinden. Das entsprechende Werkzeug besorgen, aufmachen und nachsehen, was drin ist. Na, worauf warten wir dann noch? Aber nicht hier, Leute. Ich bin schon nass bis auf die Haut. Das erledigen wir im Heizungskeller. Es ist warm und trocken. Und vor allem sind wir da ungestört. Komm! Und was ist mit deinem Ohrkleid? Vergiss das hässliche Ding, Fis. Was glaubst du, wie viele ich mir kaufen kann, wenn sie gleich herausstellt, dass ich in dieser Schatulle tatsächlich ein Schatz befinde? Also los! Los zurück ins Haus! Ja, ja. Es ist kalt. <lacht> Im Heizungskeller tauschten die Mädchen fragende Blicke aus. Mit welchem Werkzeug ließ sich so eine alte, verrostete Schatulle nur öffnen? Ratlos hielt Elli das Kästchen in ihren Händen und schaute sich suchend um. Oh. <lacht> Mach doch schon endlich auf, Elli! Womit denn sind hier neu mal klug? Wir bräuchten dazu eine Brechstange oder zumindest einen Hammer. Mit dem könnten wir vielleicht... Lass mich mal sehen! Hey, lass das, Jenny! Schließlich habe ich die Schatulle gefunden. Ach, was, ich will doch nur mal überprüfen, ob... Ach, hör auf, Jenny! Wenn du nicht sofort... Das, das ist Kästchen nicht. ist zu Boden. Oh. Der Deckel ist aufgesprungen. Oh. Oh. Das gibt's doch nicht. Ach. Was ist denn da drin? Oh. Und? Mach oh. es doch nicht so spannend, Elli. Da ist etwas in Seidenpapier oh. eingewickelt und. Oh, schade. Wohl doch kein Schatz. Hm. Eine blaue Haarschleife, hm. ein Zinnfigürchen. Was noch? Und ein Tagebuch. Hm. Och, wie kann man nur so eine miese Schrift haben? Ach, gib mal her. Also ich kann nicht ein einziges Wort entziffern. Oder ist das Geheimschrift? Na, gib doch mal her. Ja. Aha. Du, das ist kein Geheimcode, sondern altdeutsche Schrift. Hm? Kannst du das etwa lesen, Fiss? Na klar doch. <lacht> Kleine Kostprobe gefällig? Ja, bitte. Los doch. Dann lasst uns am besten beim letzten Eintrag einsteigen. Da steht möglicherweise auch, weshalb diese drei Dinge vergraben wurden. Genial, ja, Mann, ja. Und sei vorsichtig, dass das feuchte Papier nicht zerreißt, Fiss. Ja, also. Okay, also hier steht... 14. April 1918. Mein Husten wird immer schlimmer. Papa sagt, dass ich, dass ich morgen ins Krankenhaus muss. Aber, aber ich will nicht weg, weil ich genau weiß, dass Loretta dann so lange in meinem Zimmer herumschnüffelt, bis sie die Kette gefunden hat. Ich habe gehört, wie sie zu Papa gesagt hat, dass nur ich die Kette haben kann. <lacht> Aber Papa glaubt mir mehr als ihr. Und deshalb haben sie sich den ganzen Tag gestritten. Er ist sehr böse auf Loretta und glaubt, dass sie Mamas Smaragd-Kette verbummelt hat und es jetzt mir in die Schuhe schiebt. Wenn Papa erfährt, dass ich die Kette versteckt habe, hasst er mich für den Rest meines Lebens. Aber das musste ich doch tun. Sonst wäre die Kette doch verkauft worden, damit Papa diese blöde Lorette heiraten kann. Mamas Lieblingskette. Mama hat gesagt, dass ich sie später mal tragen darf, wenn ich groß bin. <lacht> oh, Mama fehlt mir so sehr. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als die wunderschöne Smaragdkette unter ihrem Lieblingsbaum zu vergraben. Und leider auch dich, liebes Tagebuch. Aber getrennt voneinander. Wenn ich erwachsen bin, grabe ich euch wieder aus. Das schwöre ich. Aber falls es irgendjemand wagen sollte, mir Mamas Schatz zu stehlen, werde ich keine Ruhe geben, bis ich meine Kette wiederhabe. So wahr ich Sophie Charlotte von Linden heiße. So endet der letzte Eintrag? Exakt, Nanni. Ach, die Arme. Aber, dass sie die Kette und ihr Tagebuch vergraben hat, finde ich wahnsinnig romantisch. Ja, schon, mm. aber irgendwie auch sehr traurig. Mm. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, wieso hat sie ihre Kette später nicht wieder ausgegraben? Weil sie damals vermutlich im Krankenhaus gestorben ist? Mm. Oh. oh nein. Oh nein. Dann sollten wir die Kette schnellstens wieder... Äh? Wo ist diese Kette eigentlich? Also hier in der Schatulle zumindest nicht. Aber das ist doch vollkommen klar, dass sie nicht da drin sein kann. Hä? Na, das hat Charlotte doch ganz genau erklärt. Sophie Charlotte, bitte. Das sind wir ihr schuldig. Okay, Sophie Charlotte hat doch ausdrücklich im Tagebuch geschildert, dass sie die Kette vorsichtshalber woanders vergraben will. Ach, genial. Denn hätten Sophie Charlottes Vater oder diese Loretta die Kette durch irgendeinen dummen Zufall doch gefunden, wäre ja noch längst nicht klar gewesen, wer das schöne Stück tatsächlich verbuddelt hat. Stimmt. Mhm. Genau. Mhm. Hut ab. Unsere Sophie Charlotte scheint wirklich clever gewesen zu sein. Allerdings, aber wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Erstmal die Kette suchen? Auf keinen Fall, Hilda. Ich finde, wir sollten diese Kette ganz einfach da liegen lassen, wo sie jetzt ist. Allein schon Sophie Charlotte zuliebe. Ja, ja finde ja. ich auch. <lacht> Elli hat recht. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch ständig Angst, dass Sophie Charlottes Geistern plötzlich jede Nacht in meinem Zimmer herumspukt. Nur weil ich ihre Lieblingskette habe. Mit Geistern ist bei sowas nämlich überhaupt nichts zu spaßen. Also habe ich zumindest mal gelesen. <lacht> oh, Elli. Du solltest besser nicht so viele Gruselgeschichten lesen, Ellie. Ein hübscher Liebesroman wäre wesentlich beruhigender. Fiss, lies bitte noch einmal die letzten zwei Sätze aus dem Tagebuch vor. Wozu? Damit ich nicht wie eine Idiotin dastehe. Und jetzt mach bitte. Also schön. Ähm Aber falls es irgendjemand wagen sollte, mir Mamas Schatz zu stehlen werde ich keine Ruhe geben, bis ich meine Kette wieder habe. So war ich Sophie Charlotte von Linden heiße. Da, ihr habt's gehört. Hm. Na ja. Ja. ja. Okay, dann sind wir uns wohl alle einig. Die Kette bleibt dort, wo auch immer Sophie Charlotte sie vergraben hat. Mhm. Und was machen wir jetzt mit der Schatulle und ihrem Inhalt? Mhm. Die sollten wir besser wieder vergraben. Aber vielleicht sollten wir damit warten, bis die Leute vom Forstamt entschieden haben, was mit dem umgestürzten Baum geschehen soll. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Und was machen wir denn jetzt? Versuchen, etwas mehr über Sophie Charlotte herauszufinden. Herausfinden? Wie denn und was denn? Bisher kennen wir doch nur ihren Namen und das, was sie in ihrem Tagebuch aufgeschrieben hat. Aber Moment mal, Sophie Charlotte von Linden? Von Linden. Da er doch irgendwas in meinem Kopf. Ganz recht. Die von Linden waren die ehemaligen Besitzer dieses Gebäudes, Elli. Und damit ist auch klar, wo wir mit unseren Nachforschungen beginnen. In der Schlosschronik des Lindenhofs. <lacht> Bingo. Also los zur Bibliothek. Sophie Charlotte ruft. <lacht> <lacht> ja, auf geht's. Los. Tatsächlich enthielt die Schlosschronik eine Fülle an Informationen über Sophie Charlottes kurzes Leben. Wie die Mädchen richtig vermutet hatten, war die damals Zehnjährige kurz nach der Einlieferung im Krankenhaus verstorben. An Keuchhusen. Wie wenige Monate zuvor auch ihre Mutter. Je mehr die Schülerinnen über Sophie Charlotte in Erfahrung brachten, desto verbundener fühlten sie sich mit dem Mädchen, das sicher gut zu ihnen gepasst hätte. Und so überkam die Freundinnen das Gefühl einer gewissen Genugtuung, als sie erfuhren, dass Sophie Charlottes Vater nicht noch einmal geheiratet hatte. Am meisten beeindruckte die Freundinnen jedoch, als sie aus der Chronik erfuhren, dass auf dem Familienporträt, das in der Bibliothek noch immer hing, Sophie Charlotte und ihre Eltern abgebildet waren. Jetzt wusste unsere verschworene Gemeinschaft sogar, wie das Mädchen ausgesehen hatte. Oh, Sophie Charlotte war wirklich sehr hübsch. Mhm. Und so tolle rote Haare. Sie sah fast aus wie ein Filmstar. Und schaut mal, was sie für eine wunderschöne Kette um den Hals trägt. Mhm. Filmstar... Äh, weiß eine von euch, wie spät es jetzt ist? Da hängt doch eine Uhr an der Wand, Sinje. Oh nein! Schon gleich halb neun! Ja und? Hast du heute Abend noch was Spannendes vor? Oh. Die Quizshow und der Mama-Auftritt läuft schon seit einer Viertelstunde. Ich sollte die Sendung doch unbedingt aufnehmen. In Mamas Zimmer. Also schnell! Ja, los! <lacht> Der Schiff ist sehr. So. so. Fernseher und Rekorder an. Ob unser zweites Rategut die vorgelegten 175 Punkte ihrer männlichen Schauspielkollegen toppen kann. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für die wundervolle Rita Ritzi. Guten Abend. Au, Auweia! Mama, kann Rita auf den Tod nicht ausstehen? Und die legendäre Elke Lemanski. Guten Abend. Ihre männlichen Kollegen haben in der Vorrunde stolze 175 Punkte vorgelegt. Also bitte vollste Konzentration, die Damen. Ach, ich bin ja so schrecklich aufgeregt, Pinky. Ich war nämlich früher mal... Bitte merken Sie sich, was Sie gerade sagen wollten. Jetzt geht es nur darum für ihr Team so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Jetzt geht's los, Rita. Also, Kinn hoch. Und zwar beide. Ja! <lacht> Frau Lemanski triumphierte. Ihre zugegebenermaßen unfaire Bemerkung amüsierte die Zuschauer offensichtlich sehr. Und nur das war es, was wirklich zählte. Schließlich war sie in die Show gegangen, um allen zu zeigen, dass sie um Klassen besser war als ihre einfältige Widersacherin Rita Ritzi. Das zeigte sich vor allem in der spannenden Endrunde, bis die überglückliche Gewinnerin in Nahaufnahme auf dem Bildschirm zu sehen war. Das männliche Rateteam haben sie geschlagen, die Damen. Die letzte Runde wird entscheiden, wer von ihnen beiden als große Gewinnerin des Abends hervorgeht. Darum jetzt noch mal volle Konzentration. Nennen Sie abwechselnd einen Begriff, den Sie mit Feierabend verbinden. Rita Ritzi beginnt. 15 Sekunden ab jetzt. Hopp, hopp! Ähm, äh, äh, meine Zimmerpflanzen gießen. Meinen meine Schmuck polieren. Ähm, äh, Moment, meine Theaterrolle üben. Pralinen naschen. Ähm, äh, ich hab's, ich hab's gleich. Ah. Die 15 Sekunden sind verstrichen. Oh. Und leider muss ich Rita einen Punkt abziehen, da das Üben meiner Theaterrolle nicht zu einer Feierabendtätigkeit gezählt werden kann. Aber in meiner Freizeit kann ich sehr wohl... Und damit steht unsere Siegerin des Abends fest. Ah. Elke Lemanski erhält einen prallgefüllten Schminkkoffer mit einem Warenwert von über 100 Euro. Mensch, wer hätte das gedacht? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn, Tessie? Stimmt das nicht? Das kann man wohl sagen. Kommt mit. Hm, was denn? Wo willst du denn so plötzlich hin, Tessie? Ich verstehe das nicht. Das wird sich gleich ändern, wenn wir in der Bibliothek waren. Kommt, weiter. Das Gemälde. Wusste ich's doch. Was wusstest du? Mensch, Tessie, würdest du uns jetzt bitte endlich sagen, was los ist? Schaut euch das Gemälde doch mal etwas genauer an. Mhm. Na? Fällt euch was auf? Ich sage nur Sophie Charlottes Mutter. Aber das ist ja... Ja, Nani. Die wunderschöne grüne smaragd die Sophie, Charlottes Mutter, um den Hals hat, ist exakt dieselbe Kette, die meine Mutter gerade im Fernsehen trägt. Und ob! Bei der Großaufnahme vorhin war die Kette ganz deutlich zu erkennen. Keine Zweifel möglich. Stimmt. Oh, ich fass es nicht. Wie kann das angehen? Na, liegt das nicht auf der Hand? Elke Lemanski hat die Kette gefunden heute Mittag. Erinnert ihr euch nicht, wie sie sich zu den Baumwurzeln gekniet hat und wir uns noch gefragt haben, weshalb sie das tut? Aha, ja. Ach, und du meinst, da hat sie die Kette gefunden? Aber wie soll denn das gegangen sein? Die Kette war doch garantiert auch so tief vergraben wie die Schatulle. Ja, aber als der Baum umfiel, hing dieses Schmuckstück vermutlich zwischen den Wurzeln, sodass es Senias Mutter direkt ins Auge fiel. Ja, genau. Aha. So könnte es gewesen sein. Aber dann war das alles nur ein dummer Zufall, dass sie Sophie Charlottes Kette gefunden hat, oder? Ja, sieht ganz so aus. Na, dann werde ich ihr einfach das Tagebuch zeigen und sie bitten, uns die Kette zurückzugeben, damit wir sie zusammen mit der Schatulle wieder vergraben können. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass ihr so eine wertvolle Smaragdkette freiwillig wieder rausrückt. Nur damit wir sie vergraben können, Signe. Ja, aber wieso denn nicht? Wenn ich hier alles ganz sachlich erkläre. Sinje, also ich fürchte, Jenny hat recht. Du weißt doch ganz genau, wie deine Mutter ist. Aber einen Versuch wäre es doch trotzdem wert. Wie wollen wir denn sonst die Kette zurückkriegen? Nicht verzagen, Fiss befragen. Los, kommt mal alle mit auf den Flur. Na los! So, na. Ihr werdet schon sehen. <lacht> so, hier, Sinja. Tipp mal die Handynummer deiner Mutter ein. Die Quizshow ist ja nun zu Ende. Hm? Soll ich nicht lieber persönlich mit ihr sprechen, als das übers Telefon zu klären? Du sollst nur ihre Nummer eintippen, nicht mit ihr sprechen. Also schön. Aber wer spricht dann mit ihr? Na, wer wohl? Sophie Charlottes unruhiger Geist natürlich. Ich schalte mal auf Lautsprecher, dann könnt ihr mithören. Na ja, aber Fiss, ist. still jetzt, kein mux Meine Kette. Du hast meine Kette. Hören Sie, hier ist es gerade etwas lauter. Ich, ich kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Was haben Sie gesagt? Du hast meine Kette gestohlen. Sie gehört mir. Mir allein. Sagen mal, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Und überhaupt, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Ich bin Sophie, Charlotte... Und du hast meine Kette gestohlen. Was fällt Ihnen eigentlich ein, wildfremde Leute so spät nachts anzurufen? Also ich werde Ihnen garantiert nicht helfen, Ihre verlorene Kette zu suchen. Ja, aber... Und unterstellen Sie sich, mich nochmal anzurufen. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Na, das war ja ein totaler Reinfall. Ja. Mhm. Und ja. War doch auch eine blöde Idee, Sophie Charlottes Geist am Telefon zu spielen. Seit dem Halloween-Spaß mit dem Cerberus-Höllenhund fällt meine Mutter auf sowas nicht mehr rein. Tja, und jetzt? Na was wohl? Sobald meine Mutter wieder zurück ist, erkläre ich ihr einfach alles. Die wahren Zusammenhänge und Gründe. Vielleicht gibt sie uns die Kette ja doch zurück. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> hm, ich auch nicht. Ja, bitte. Das männliche Hallo, Mama. Das Na nun, Sinje. Warum schläfst du denn sein? noch nicht? Sieh mir gerade die Aufzeichnung der Quizshow an. Ich, Quizshow an. ich ähm, Dann steh nicht da wie ein Hustenbonbon und nenn mir den Grund deines nächtlichen Erscheinens. <lacht> also, ich lobe mich ja sehr ungern, aber habe ich nicht faulhaft ausgesehen heute? Äh, doch, Meine natürlich. Sag mal, warum siehst du eigentlich so ein Gesicht? Also, falls du es schon wieder vergessen haben solltest. Ich habe heute Abend bei Hop hop gewonnen. Als Tochter einer Siegerin hast du also absolut keinen Grund, um... Oder gönnst du mir meinen wohlverdienten Sieg aus einem anderen Grunde nicht? Aber natürlich, Mama. Du warst großartig. Das haben alle gesagt. Und damit haben sie wieder einmal recht. Ach, schau doch mal, was ich da Unglaubliches am Hals trage. Ist diese Kette nicht wunderschön? Und sie muss ein Vermögen wert sein. Genau über diese Kette muss ich mal kurz mit dir reden, Mama. Bitte? Na, da muss ich wohl erst den Fernseher leiser stellen. Sinje hatte Sophie Charlottes Schatulle mitgebracht, stellte diese auf den kleinen Couchtisch ab, holte das Tagebuch daraus hervor und schlug die Seite mit dem letzten Eintrag auf. Dann reichte sie das Buch ihrer überraschten Mutter. Hier. Diese Worte solltest du kurz lesen. Was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Lies es erst mal. Ähm, das, oder außerhalb von einem, einem netten... Dass das, das, das, das, das sie, das sie sich gestritten hatten. Und das weitergesucht hat, um sich ein wenig abzulenken. Ja, das ist so ein richtiges richtig Anlass. Oh Gott, das arme Kind. Oh, wie schrecklich. Verstehst du jetzt, Mama? Wir brauchen unbedingt die Kette zurück, um sie wieder zu vergraben. Das sind wir Sophie Charlotte einfach schuldig. Verstehst du das? Aber natürlich habe ich dafür tiefstes Verständnis, wodurch jeder weiß, was für ein großes Herz ich habe. Wie meinst du das? Und auch deine Freundinnen wissen darüber Bescheid, dass ich nun im Besitz dieser, ich meine... Sie wissen es. So, so. Dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Kette der kleinen Sabine... Sophie, Charlotte, Mama. Also Sophie oder Sabine, Hauptsache wir sorgen dafür, dass die Kleine so schnell wie möglich wieder alles zurückbekommt, damit sie ihren Frieden findet. Denn darum geht es euch doch nicht, wahr, mein Engel? Du gibst uns also die Kette zurück? Im Ernst? Ja, aber selbstverständlich. Was hast du denn gedacht? Alles andere wäre doch ein... Unverzeihlicher Diebstahl. Was meinst du? Sollten wir nicht dieses Tagebuch und die Kette wieder in die Schatulle zurücklegen und diese dann wieder vergraben? In einer gemeinsamen Zeremonie mit deinen Klassenkameradinnen? Damit die kleine Sabine wieder Ruhe findet? Aber das ist ja eine großartige Idee, Mama. Du bist der Hammer. Ach. Du sprichst mir aus der Seele. Nur eins noch. Äh, ja? Bevor ich euch die Kette zurückgebe, habe ich noch eine Bitte. Und die wäre? Nächsten Samstag habe ich ein sehr wichtiges Fotoshooting für das Magazin Film und Frau, wie du weißt. Äh, ja, und? W wärt ihr damit einverstanden, mir die Kette noch bis zu diesem Shooting zu überlassen? Hm? Diese Kette, die passt ja so gut zu meinem neuen Kleid. Und kein Problem, Mama. Aber dann vergraben wir die Kette und das Buch gleich am Tag danach. Abgemacht? Auf Ehre und Gewissen. So, und jetzt zische ab, mein brauseköpfchen. Gute Nacht. Dir auch. Küsschen. Und danke nochmal. Für dich tue ich doch alles. <lacht> Entgegen aller Unkenrufe hielt Sinjes Mutter tatsächlich ihr Versprechen. Und so hatten sich die Mädchen mit ihr am darauf folgenden Sonntag genau an der Stelle versammelt, an der eine Woche zuvor alles begonnen hatte. Frau Lemanski selbst war es, die Sophie Charlottes Kette, das Tagebuch, das Zinnfigürchen und die kleine Schleife ganz feierlich in die Schatulle bettete und beim Vergraben des Schatzes höchstpersönlich half. Ich bin froh, dass wir so besonnen gehandelt haben, Mädchen. Alles andere wäre ja mit unserem Gewissen auch unvereinbar gewesen. Ich kann es fühlen, dass unsere gute Tat auch im Sinne der kleinen Sophie Charlotte ist. Ich kann ihre Dankbarkeit ganz deutlich spüren. Endlich ist die Kette wieder bei ihr. Ja, wirklich schön. Oh, Die Mädchen waren vom Verhalten ihrer Klassenlehrerin zutiefst beeindruckt. So viel Empathie und Einsatzbereitschaft war eine höchst positive Entwicklung. So glaubten sie zumindest. Doch schon zwei Tage später sollten sie eines Besseren belehrt werden. Mensch, wo Sinje nur bleibt. Sie hat doch gesagt... Punkt 15 Uhr hier im Gemeinschaftsraum. Stimmt. So, da bin ich. Himmel, Sinje, erschreck uns doch nicht so. Ach, sorry, aber ich... Mensch, Sinje, was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ja, was ist los? Sauer bin ich. Das ist los. Hm. Und zwar stinksauer. Auf wen und warum? Natürlich auf meine Mutter. Auf wen denn noch sonst? Wie konnte sie uns das nur antun? Also beruhige dich erstmal wieder. Und dann fängst du ganz von vorne an, was sie sich heute wieder Schlimmes geleistet hat. Geleistet? Schlimm ist gar kein Ausdruck für das, was sie uns angetan hat. Hä? Was? Ja, was denn? denn? Eine absolute Katastrophe trifft es schon viel eher. Mensch, Cindy, jetzt raus mit der Sprache. Was hat uns deine Mutter denn angetan? Schön. Aber erst mal sammeln und tief durchatmen. Also, wir haben gar nicht so viel Charlottes Maragkette beerdigt. Bitte was? Wie bitte? Was? Ja, genau so sieht's aus. Sie hat nämlich von einem Juwelier ein Duplikat der wertvollen Kette anfertigen lassen. Was? Und diese Imitation haben wir vergraben. Was hilft's dann? Kann doch voll nicht wahr sein. Hat sie dir das etwa gesagt? Wovon träumst du nachts, Hilda? Hier, seht selbst. Diesen Zettel habe ich in Mamas Zimmer gefunden, als ich nach einem Stück Papier gesucht habe, auf dem ich notieren sollte, was ich für sie einkaufen soll. Lass mal sehen. Sehr geehrte Frau Lemanski, hiermit erlaube ich mir, folgende Rechnung zu stellen. Anfertigung eines Duplikates nach ihrer Vorlage. Zirconia Glas, Smaragdgrün, 456 Euro plus Mehrwertsteuer 19 Prozent. Rechnungssumme 542,64. Ja. Wir danken für Ihren Auftrag. Herzlich, Klaus-Peter Schacht, Juweliermeister. Ach, das, Boah, das ist oh nein. ja keine ja. Frechheit. Nein, das glaube ich einfach oh, nicht. Da kann ich dir nur zustimmen, Jenny. Mhm. Und was glaubt ihr, wie es mir erst geht? Also dass Frau Lemanski alles zuzutrauen ist. Das sind wir ja eh alle. Aber was sie sich dieses Mal geleistet hat, setzt wirklich allen bisherigen Aktionen die Krone auf. Du sagst es, Jenny. Und was machen wir jetzt? Ja, sehr gute Frage. Keine Ahnung. Hm. Sollten wir sie nicht einfach klipp und klar zur Rede stellen? Immerhin haben wir doch die Rechnung, die wir ihr vor die Nase halten können. Na, vergiss es, Hilda. Frau Lemanski ist doch niemals um eine Ausrede verliegen. Ja, stimmt. genau. Außerdem könnte sie ja behaupten, dass die Fälschung für sie selbst war, wenn wir ihr die Rechnung unter die Nase halten. Mhm. Und so tun, als wäre die echte Kette die Imitation. Eben. Stimmt. Ja. Ja. ja, und nun irgendwas müssen wir doch unternehmen. Mhm. Und wenn wir die Schatulle wieder ausgraben und die beiden Ketten austauschen, mhm. das können wir uns abschminken, Hilda. Frau Lemanski passt doch garantiert auf wie ein Lux, dass ihr Schwindel nicht auffliegt. Die Kette hat sie mit Sicherheit gut versteckt. Oh, ja. ja, richtig. Und außerdem, was glaubt ihr, was passiert, wenn meine Mutter uns in Flagranti erwischt, während wir gerade ihr Zimmer nach dem Originalschmuckstück durchsuchen? <lacht> Nein, ohne mich. Tja, Mädels, dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Und die wäre? Nämlich? Was denn? Wovon sprichst du? Wir werden wohl Sophie Charlottes Geist noch einmal bemühen müssen. Ja, vergiss es, Fiss. Meine Mutter glaubt nicht mehr an solche Sachen. Hm. Weshalb sollte meine Mutter auf den Geist hereinfallen? Ich hab's euch doch schon mal gesagt. Ihr wird der Spuk mit dem Cerberus-Hund doch noch sehr gut in Erinnerung sein. Na ja, das kann schon sein, Sinja, Aber hm. deine Mutter kann ja nicht wissen, dass wir von der Fälschung wissen. Hm. Daher müsste es ihrer Auffassung nach völlig abwegig erscheinen, dass wir Lindenhofmädchen dahinter stecken. Also, Ich finde die Idee, Sophie Charlottes Geist auftauchen zu lassen, auch sehr gut. Mhm. Ja, und an was denkst du dabei, Nanni? Abwarten, Honey. Doch, wenn wir Sinjes Mutter wirklich überzeugen wollen, muss es schon eine filmreife Inszenierung werden. Mhm. Und ich habe da schon so eine Idee. <lacht> Na, dann lass mal hören, Schwesterherz. <lacht> Die Mädchen waren von Nannis Idee hellauf begeistert. Zunächst ließ sich Fiss das Handy einer Freundin aus dem Ringmer-Internat aus, während Ellie und die Zwillinge sich daran machten, Hilda als Sophie Charlottes Geist zu verkleiden, wozu nur ein paar weiße, halbdurchsichtige Gardinen nötig waren. Während Fiss die Filmaufnahmen machte, sollte Hilda ihre Arme dramatisch in Richtung der Handykamera ausstrecken während jeweils ein Ventilator vor sowie hinter ihr platziert wurde, um das vermeintliche Kleid des Geistermädchens gespenstisch hin und her schweben zu lassen. Das Ergebnis des Videos konnte sich wirklich sehen lassen und wirkte äußerst gespenstisch. Nun brauchten sie zur Durchführung ihrer Operation Geistermädchen, wie sie das Projekt nannten, Nur noch den alten Video-Beamer aus dem Biologiesaal. Und sobald es dunkel wurde, konnte der Spuk endlich beginnen. Los, nun macht's schon. Wir müssen vor Frau Lemanskis Fenster sein, bevor sie das Licht ausmacht. Sonst wissen wir ja überhaupt nicht, wo wir das Video hinprojizieren können. Ihr habt gut reden, Mensch. Diese Kabeltrommel ist gar nicht so leicht. Hoffentlich stehen Helder im Fistenflur Flur auch schon vor Frau Limanskis Tür parat. Ja. Arme Mama, die wird sicher einen Riesenschreck kriegen. Jede Wette. Unser Geistervideo ist wirklich gruselig geworden. Mhm. <lacht> Aber kein Mitleid. Das hat sich die Limanskis schließlich selbst eingebrockt. Aber wirklich. Ja. Was machen wir eigentlich? wenn sie die Vorhänge zugezogen hat. Perflex. Daran haben wir ja überhaupt noch nicht gedacht. Ach, keine Angst. Mama lässt immer die Vorhänge offen. Alles andere schnürt ihr angeblich die Luft ab. Ganz leise jetzt. Da vorne ist es. Ja. Vorsichtig heranschleichen. Das Fenster ist gekippt. Können wir es sehen? Was macht sie denn? der Schatten dort. Sie ist im Badezimmer. Perfekter Zeitpunkt, um den Beamer in Position zu bringen. Okay. Ein bisschen mehr Kabel, Ellie. Mehr Kabel. Ja, doch. Mehr nach rechts, den Beamer, Zwillinge. Noch ein Stück. So? Richtig? Nein, noch ein Stück weiter. Genau auf die Bücherwand, würde ich sagen. Das Mädchen kann beginnen, sobald Frau Lemanski in ihrem Zimmer das Licht ausgeknepst hat. Ja. Zeitgleich hockten Fis und Hilda im Inneren des Gebäudes auf dem Flur vor Frau Lemanskis Zimmertür hielten gespannt den Atem an. Dann riskierte Fiss einen vorsichtigen Blick durch Schlüsselloch. Und? Die Lemanski duscht. Und die Zwillinge stellen gerade den Projektor richtig ein. Endlich schlafen. Wo ist meine Kette? Die Kette. Wo ist sie? Wer ist da? Du weißt genau, wer ich bin. Sieh an die Wand. Oh nein! Sophie! Sch Schal Charlotte! Ja, und du hast meine Kette! Du nur. Aber nein, das, das, das, das, das war doch nur ein Scherz, ein Scherz. Glück, du, du wolltest die Kette behalten, doch die Kette gehört mir, mir ganz allein. Ja, aber man kann doch in aller Ruhe über alles reden. Ich, ich, ich bitte, ich habe die Kette doch nur für dich verwahrt. Ja, damit sie niemand heimlich ausbuddelt und stiehlt. All den Mädchen hier ist nämlich nicht zu trauen. Dann komm und bring sie mir. Jetzt sofort. Sonst hole ich dich. Nein, nein, nicht nötig. Ich, ich zieh mir nur schnell was über. Komm zur Stelle, an der ihr die Imitation vergraben habt. Vergiss die Kette nicht! Ja doch! Hier ist sie schon! Fis und Hilda folgten der verängstigten Sünderin Frau Lemanski und beobachteten mit Genugtuung, wie sie vor Angst, Sophie Charlottes Geist könne sie tatsächlich bestrafen, die Schatulle mit bloßen Händen ausgrub, die echte Kette hineinwarf und eilig das Loch wieder zugrub. Anschließend rannte sie, als sei der Teufel hinter ihr her, gehetzt in ihr Zimmer zurück und verschloss hinter sich die Tür mit zwei Umdrehungen. <lacht> Tja, wer hätte gedacht, dass das Projekt Geistermädchen solch einen Erfolg haben würde. <lacht> Ich habe Frau Lemanski noch nie so schnell laufen gesehen. <lacht> Na, das ist ja auch kein Wunder, denn Fis hat dir im dunklen Park beim Ausgraben nochmal mit der Geisterstimme zugeflüstert. Beeil dich, sonst werde ich dich holen. Gut, <lacht> oh <mein Gott. lacht> Fiss, das war aber schon ein wenig fies von dir. Naja. ihr wisst ja, dass ich meine Mutter sonst immer verteidige, aber diesmal hat sie es absolut verdient. <lacht> ja, das finde ich auch. Zu schade, dass wir den Beamer und das Kabel so schnell wegschaffen mussten. Ich wäre so gern auch dabei gewesen. <lacht> Elke Lemanski. Jetzt reißt sie sich die nächste Zeit ja hoffentlich ein wenig zusammen zumindest was ihre ganze Lügerei betrifft ja, wollen wir mal hoffen mhm. mhm. <lacht> aber eins habe ich immer noch nicht begriffen und das wäre Ellie wieso habt ihr denn die Schatulle wieder ausgegraben um die echte Kette nun doch separat unter der neu angepflanzten Rosenhecke zu vergraben prophylaktisch ellie nur prophylaktisch äh, was, was hat denn ein laktisch für profis mit sophie charlottes kette zu tun Ach, ihr wollt mich doch sicher wieder auf den Arm nehmen, stimmt's? Nein, überhaupt nicht, Ellie. Du hast das Wort einfach nur falsch verstanden. Also, ich, ich verstehe gar nichts mehr. Die Rede war nicht von einem Laktisch, den ein Profi gemacht hat, sondern das Zauberwort hieß profilaktisch, was so viel bedeutet wie vorbeugend oder vorsorglich. Ach so. Aber warum vorsorglich? Oh, oh, Mensch, denk doch mal nach! Äh, Tue ich ja. Ich komme aber trotzdem nicht drauf. Na, ganz einfach. Heute Nacht hat Frau Lemanski die Kette vergraben. Richtig? Ja, natürlich, aber das … Und warum? Wie, warum? Na, weil sie Angst vor Sophie Charlottes Geist hat. Eben. Ja, eben. <lacht> ja, und weiter? Na, wer sagt denn aber, dass das ewig so bleibt? Ganz genau. Wer sagt uns denn, dass meine Mutter sich morgen früh vielleicht nicht schon grün und blau ärgern wird, weil sie sich dazu hat hinreißen lassen, diese wertvolle Kette herauszurücken und sie dann auch noch zu verbuddeln? Nein, nein, in dem herkömmlichen Versteck ist Sophie Charlottes Kette vor Mama niemals sicher. Deshalb mussten wir die echte Kette aus der Schatulle umbetten. Genial! Einfach genial. Ja. <lacht> <lacht> Elli, was hat sie denn jetzt? Und stellt euch doch mal vor, was Frau Lemanski für ein Gesicht macht, wenn sie die Kette wieder ausgräbt und dann erfährt, dass dieses Exemplar nur eine Fälschung ist. Ja, und? Hast du Lust? <lacht> weil sie sich von dem wenigen Geld, das man ihr dafür bezahlen würde, höchstens einen profilaktisch kaufen kann. Wenn überhaupt. Oh, <lacht> Ellie! <Das ist lacht> <lacht> <lacht>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 trauen auf mich kennst du bauen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 Linda Fölster, Sarah Madeleine Tusk, Judy Winter, Elke Reissert, Michael Prelle, wo die müß. Weitere Infos unter www.play-europa.de